kharal haji hadi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah, ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdathatuha wa kullun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar ayulihwa kepada ikhwanan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala dan kepada seluruh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 setelah diketahui yang demikian, setelah dipelajari maka dia harus berdakwah dan dakwah dimulai dengan bekal ilmu syar'i. I. Jadi orang enggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa ilmu. Dan ayatnya sudah kita bahas surah Yusuf ayat 108. Qul sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah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 menuju al-haq, mengajak manusia kepada kebenaran yang ketiga teguh dan istiqamah di atas kebenaran itu di halaman 619 dari buku syara'a akidah al-sunam al-jamaah sekarang kita akan bahas ayat dalam surah al-fatah di ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman huwa alladzi arasara bil-huda wa zin al-haq liyuzhirahu 'ala al-din kulli wa billahi shahida huwa arsala rasulahu bil wa dilil haqq liyuzhirahu 'ala al kulli wa billahi shahida diala allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi dengan membawa petunjuk wa dilil haqq dan membawa kebenaran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 Yang dimaksud dengan Al-Huda, yaitu al ilmun Nafi' Yang dimaksud dengan Al-Huda, yaitu al ilmun Nafi' Ilmu yang bermanfaat Dan yang dimaksud dengan Dinul Haq Agama yang benar, yaitu Amal Salih Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Dengan ilmu yang bermanfaat dan Amal Salih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 yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini dijelaskan oleh Syaikh Saal dalam kitabnya Taisir karya Muhraman fitahsir di Kalamin Menan. Saya akan jelaskan tentang apa yang dia sampaikan ini. Disebutkan di sini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa.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 kerana Allah menurunkan agama ini yang dibawa oleh para anbiya wal-rusul, yaitu agama Islam. Agar semua manusia masuk ke dalam agama ini. Dan selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dengan dasar surah Al-Imran. Allah berfirman, inna dina inda Allahi di Islam. Sesungguhnya agama yang terhadapi, insyaAllah agama Islam.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 Yang membawa manusia ke sorga Dengan agama islam ini Manusia akan masuk ke dalam sorga Tanpa islam tidak akan masuk ke sorga Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha Bertanya kepada nabi SAW, Ya rasulullah Ibnu jud'an di mecca itu Dia banyak berbuat kebaikan Memberikan makan kepada orang-orang yang susah Menolong orang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 Maka yang membawa manusia masuk ke dalam agama, eh, yang membawa manusia masuk ke dalam sorga, ia ya agama Islam ini. Maknanya ketika dia tidak masuk ke dalam agama Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Seperti pamannya Nabi Abu Thalib, Nabi sudah diawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tetap dalam kekafiran. Maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya.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 Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim. Kalau disebut ke Muslim, termasuk Muslimah. Dan ilmu yang bermanfaat ini, yang kita minta setiap hari, Allahumma ini as'aluka ilman nafia, warizhan ta'ibah, wa aman mutakabbalah. Itu yang tiap hari kita minta. Saya sudah selesai salat subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafia.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 makanya dikatakan oleh para ulama salaf diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal al-ilmu khasyiatullah ilmu itu takut kepada Allah jadi seorang da'i yang harus punya bekal ilmu dan ilmu ini bagaimana ditakut kepada Allah s.w.t karena itu Allah berfirman di dalam surah Fatir tentang para ulama di ayat 28 innama yaqshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama dia betul-betul takut kepada Allah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 yang lebih baik perkataannya menurunkan orang yang menyuruh manusia kejaran Allah mengajak manusia kejaran Allah dan dia mengerjakan amal soleh jadi seorang da'i ini dia di samping dia berdakwah dia juga melakukan amal soleh dan dia berkata kami orang-orang Islam jadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dan ini dilakukan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya mengajarkan ilmu ini dan Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril terus diberikan wahyu sampai akhir hayatnya kemudian Nabi terus melakukan amal soleh sampai akhir hayatnya kemudian disini disebutkan oleh Syekh Rahman bin Nasir al-Sa'adi al-Rahman Allah Taala mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan jadi Nabi menjelaskan kepada Umar ini yang mana yang benar yang mana yang batil harus kita jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil Enggak boleh disembunyikan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 di ayat 164. Kemudian lihat bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya membersihkan hati manusia. Dan diutus Nabi merupakan nikmat yang paling besar. Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'ala Sungguh Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. "Izba'sa fi'im rasulan min anfusihim." Tetapi kalau Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari diri mereka dari jenis manusia, ayatul aqim ayati membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wajuzakhihim dan membersihkan hati mereka. Tugas dakwah ini membersihkan hati manusia di antaranya, di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, membersihkan hati manusia, wajuzakhihim, wajualim memulkitabawa hikmah dan mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu al Quran wal hikmah yaitu as Sunnah.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 اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها النبي بالله قال الله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفس تقوها وزكيها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع wa min da'wati naja'bulha ini diafalkan nih. Nabi Muhammad Allah dari aku binung para engkau ya Allah dari sifat lemah dari sifat malas dari sifat pengecut dari sifat bakhil dari umur fikun dan dari azab kubur ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya bersihkan hatiku ya Allah karena engkau lah yang dapat membersihkannya engkaulah penolongnya engkaulah pelindungnya ya Allah Aku berdoa kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari nafsu yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Untuk maafalkan hadis sini Sahirat muslim dan nasai Di sini Nabi SAW Mengajarkan kepada umat Semua yang bermanfaat Buat hati Buat ruh dan buat jasad Makanya ketika kita mengaji, Untuk ilmu dan juga berdakwah, Kita harus selalu membersihkan hati kita dan Semua sifat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 Yaitu mengharap kepada Allah. Adapun syarat ibadah dua, yaitu ikhlas dan itibar. Syarat ibadah dua, ikhlas dan itibar. Syarat dalam ibadah kepada Allah dua, ikhlas dan itibar. Adapun rukun ibadah tiga, yaitu kecintaan, ketakut kepada Allah, cintaan kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga mengharap kepada Allah. Kemudian Nabi juga saw mengajarkan kepada manusia akhlak yang mulia. Di dalam mendakwa, diajarkan akhlak, diajarkan adab.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 Ma shayu asqal fi mizan al mu'min yom al qiyamati min khalq hasan, wainnallah la yubidul fahish al badi. Arti Nabi SAW tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat, mungkin akhlak yang mulia. Gak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat, arti timbangan kebaikan, mungkin akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badi, orang yang keji. Orang yang kotor mulutnya itu nggak disenangi oleh Allah SWT. Allah benci kepada mereka. Orang yang berkata keji dan juga orang yang mulutnya kotor. Jadi akhlak yang mulia ini ini harus diajarkan terus. Adabnya harus diajarkan. Terutama para penuntut ilmu syari ini harus punya adab. Begitu juga para dai-nya beradab dengan adab yang mulia. Adab vali budi ilm. Dan itu dibahas oleh para ulama tentang adab pada vali budi ilm. Dalam kitab-kitab mereka. Dibahas. Zaman dahulu sudah dibahas. Ini. Tentang adab talibun ilmu. Dan antum harus baca itu. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Kemudian. Nabi juga mengajarkan. Amal yang salih. dari ini tentang. Akhlak yang mulia. Allah menyebutkan. Dalam Al-Quran. Pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka. La'ala qalqun adzim sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia di bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam berdawah mengatakan buistu li utammima makarimal akhlaq aku diutus untuk menyempurnakan akhlak makanya penting dalam dalam kita nuntut ilmu dalam kita mengaji dalam dakwah ini harus diingatkan tentang masalah akhlak karena banyak orang juga ketika dia nuntut ilmu enggak punya akhlak dia sebagai dai juga kadang enggak punya adab maka harus diajarkan diajarkan dan harus baca kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang adab. Antum bisa baca juga bukunya Ibnu Jamaah. Ya tentang taskirat itu yang menjelaskan tentang adab thalibul ilm dan juga tentang adab guru dalam mengajar.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 Diangkat ini agama di atas seluruh agama dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama. Tapi sayangnya umat Islam tidak nuntut ilmu sedikit yang talabul ilmi nuntut ilmu sedikit yang kebanyakan tidak nuntut ilmu paling yang nuntut ilmu cuma ratusan orang aja yang hadir di pengajian. Tapi yang jutaan tidak nuntut ilmu kaum muslimin umat Islam jutaan tidak nuntut ilmu. Begitu juga yang melakukan amal saleh cuma sedikit yang banyak tidak melakukan amal amal saleh.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 sudah sibuk dengan dunia, sudah tamak kepada dunia, maka Allah berkehendak dan manusia meninggalkan jihad. Nabi, Nabi mengingatkan bahawa mereka sudah meninggalkan ijtihad dan melainnya, wa akhdhu asy'nal baqar, wa wa tarqumul jihad. Sallallahu alaihi wasallam. Zulal la yanzzahum hatta tarjulatidikum. Kata Nabi apabila kita berjual beli dengan riba, dan kalian sudah memegang butut-butut sapi bersibuk ya, dengan dunia. Warahmatullahi taufiq dan kalian sudah mencintai tanaman. Wa taqwa mu Ini semua berkaitan dengan kecintaan manusia pada dunia. Dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaihi wasallam. La yanzahhu hatta terjauh yatnikum. Allah akan menguasai kembali keinaan dan Allah enggak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini di awal-awal juga saya sebutkan ini.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 Jadi yang dikatakan al-hikmah itu Al-isabatu Fil-aqwali Wal-af'ali Wal-iradati Wal-i'atikadi Wal-u'kullu syai'in fi mwudi'ihi Jadi yang dikatakan al-hikmah itu Yaitu benar Dalam berkata Benar dalam berbuat Benar dalam keinginan Benar dalam keyakinan Yang di sini tidak ada Di buku ini tidak ada benar dalam perbuatan, eh, dalam benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, benar dalam keinginan, dalam niat. Niatnya harus benar. Benar juga dalam i'tiqad. Dalam keyakinan. Dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan dengan al-hikmah. Al-hikmah yang dibawakan oleh Syekh Said atau Syekh Dr. Said bin Ali bin Walqatan menjelaskan al-hikmah fi dawah ila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 Inna rabbaka huwa 'ala al 'an sabilihi wa huwa 'alimu Serulah manusia ke jalan rabb ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan debatlah atau bantalah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Rabb-mu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk kita tugasnya sebagai da'i mengajak. Dengan hikmah. Artinya dengan dasar Qur'an dan sunnah. Sesuai dengan contoh Nabi dalam dakwah itu. Dengan hikmah. Wal-mau Walmu'idu tilhasanah. Dan nasihat yang baik. Wajadilum bilati asan. Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi secara umum dakwah itu dengan hikmah. Kemudian yang kedua. Nasihati umat dengan baik. Yang ketiga kalau ada yang menentang membantah maka kita bantah mereka dengan cara yang lebih baik bilati ahsan kemudian Allah sebutkan di sini inna rabbaka wa'lamu iman dhalla an sabilihi sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya wa wa'lamul mustaqidin Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk berarti dalam dakwah itu dari yang kita dakwakan kepada manusia ada yang dapat petunjuk ada yang sesat Allah menyebutkan demikian seperti juga Allah sebutkan yang sudah kita bahas juga Allah berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yashnar mutaqut setelah itu ayatnya famin hum man haqqat Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yashnar mutaqut faminhum adallallah wa minhum man haqqat alaihi fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqabatul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 jelaskan kepada umat. Adapun masalah hidayah, hidayah tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tetap dalam kesesatan. Jadi jangan kita mempunyai berpikir, oh kita punya cara yang baru dalam dakwah supaya yang dapat petunjuk. Ini sesat sendiri. Sampaikan saja tentang tauhid kepada umat. Jangan pakai cara-cara yang baru dengan dakwah itu yang menyimpang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh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 Ya insya Allah menyesatkan siapa yang Allah kendaki Dan Allah memberikan petunjuk siapa ya Maka kita melihat Ketika berbicara tentang dakwah Di dua ayat ini Ini pertama surah An-Nahl ini ya, ayat 25. Kemudian dia An-Nahl juga Di ayat 36 Allah sebutkan tentang apa? Setelah dakwah Allah sebutkan apa? Tentang petunjuk dan kesesatan Perhatikan itu Setelah kita bicara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 Agar dapat mengantarkan mereka kepada puncak yang dituju. Yaitu kebahagiaan abadi di akhirat kelam. Ingat dalam dakwah ini kita mengajak manusia. Agar manusia masuk ke dalam sorga. Maka ingat dakwah para nabi Alaihi Wasallam, Da'wahnya para ambillah wa rusul alaihi Wasallam, Dan juga dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan kepada mereka. Mengingatkan mereka terus tentang sorga. Dan menjelaskan kepada mereka kalau mereka tidak taat neraka terus dalam dakwah. Dan Allah itu nambah banyak ayat Al-Qur'an tentang itu. Jadi harus diingatkan tentang surga dan diingatkan kepada mereka tentang neraka. Dan Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya. Kalimat sabil jalan dengan dirinya. Ud'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika. Jadi Allah merangkaikan kalimat sabil dengan dirinya dengan dengan zat Allah, sabila rabbika.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 صار علماء دريق الجزيرة قتب له وهذه آية الكريمة هي الأساس في تعليم الدعاء طريقه من الله وسبيل في الدعوة وإن فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده بما أنزل من كتابه وما كان من بيان رسوله ما في استنارة عقولهم وازدقاء نفوسهم واستقامة عملهم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 من الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم الله نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه وهو الأمين المعصوم فما ترك شيئا من سبيل ربه إلا دعا إليه فعرفنا بهذا أن ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل رب جل جلاله فاهتدينا بهذا وأمثال كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاء الله يدعو إلى الحق والهدى ومن دعا إلى ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاء الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلوجن في الدعوه الى كل ما عرف من سبيل ربه وبخيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوه بما استطاع تتضح السبيل للسالكين ويعم العلم بها عند المسلمين ويخلوا سبل الباطل عن دعواتها من الشياطين ايات هذه pada asalnya untuk melihat terjemahnya di halaman 621 620 621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 Dan siapa yang menyuruh kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah SAW maka ia tidak maka ia termasuk dai dai syaitan yang menyuruh kepada kebatilan dan kesesatan. Oleh kerana itu seorang Muslim yang mengikuti Rasulullah SAW akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendoakan setiap yang dia ketahui dari jalan roknya. Jika setiap individu dari kalangan kaum Muslimin menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuannya maka akan teranglah jalan Allah bagi orang orang yang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan kaum Muslimin. Dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari dai-dai syaitan. Untuk perhatikan di sini, Nabi SAW sudah menyebutkan memang tentang akan adanya dai-dai yang sesat. Dalam hadis yang sahih yang diterbitkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Sauban, radhiyallahu anhu, Nabi an, bersabda: Inna akwaf ma akafu ala ummati sesungguh yang paling aku takutkan sumatku, yaitu imam-imam yang menyesatkan. Yaitu da'i-da'i yang menyesatkan. Ardiri Nabi SAW, sudah mengetahui bahawa nanti akan ada imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi juga pernah, menyebutkan tentang da'i-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Du'at.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 yang mereka membaca Al-Quran, tapi mereka juga menyesatkan manusia. Sampai Nabi, Nabi bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, yang hadisnya Hasan, Nabi bersabda: "Aqtaru munafikii umati Qurrauha." Kebanyakan munafiknya umatku, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al Quran. Kenapa? Mereka baca, mereka tidak sadeburkan isinya. Mereka enggak gunakan, mereka enggak amalkan, enggak mengajak manusia Tauhid mereka gunakan buat dunia, Maka Nabi menyebutkan aqsalumunafiqu ummati Qurrauha. Ia ya, sampai di sini, kajian kita sampai halaman 651. Adapun selanjutnya ini panjang pembahasan tentang kewajiban yang terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, ustadz dan ulama adalah meniti jalannya para nabi, jalannya para rasul alimusallatussalam.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 Mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengajak mereka kepada ta'atan kepada Allah, mengajak mereka untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan segala macam bentuk keserikan, menjauhkan segala macam bentuk bid'ah dan menjauhkan perbuatan dosa dan makzul. Ia ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Begini Ustadz, Anda dalam rangka uh, menyampaikan atau menyebarkan ilmu itu, Ustadz? Bolehkah Ustaz? Uh, apa sebagian dari isi Ustadz secara akidah al-senyawa jemaah ini yang ditulis oleh Ustadz, saya foto terus saya sebarkan di media seperti Facebook atau WA gitu. Atau mungkin apa? Ke karya tulis dari buku-buku saat -buku yang lain itu. Ya, Demikian saya. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak tentang materi bahasan? Tidak ada ya, Pak ya. Baik. Maksudnya saya boleh enggak sudah disampaikan, Ustaz? Oh, gitu. Nah, baik. Sart, Terima ya. kasih Uang. Pak Bulukman dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambahan yeah. ya, tanggapan Ustaz, silakan. Iya, tentang masalah buku ini di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 Padahal tetap seorang da'i tetap harus baca nuntut ilmu wajib Paling tidak minimal dia 4 jam Nah diberikan buku ini Syarat akhidah, mereka akan baca Tahu tentang akhidah lusunah wajah ma'ah Karena rata-rata kaum muslim yang ada di Indonesia juga Para dai-nya mengaku lusunah wajah ma'ah Berikan buku ini Dia untuk mereka, manfaat Tapi kalau kita tidak sanggup untuk membelikan buku-buku ini Ya itu bisa juga ambil Sebagian, jelaskan Tapi tidak boleh dikurangi, tidak boleh diroba Isinya tidak boleh diroba boleh diberikan nama masalah. Diambil satu bab kemudian disampaikan atau dibikin bulletin, boleh aja. Tapi yang terbaik berikan bukunya kepada para ustaz, para dai karena yang paling pokok itu para dai dulu, para ulama dulu. Biar biar mereka baca buku ini agar bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Naam. Izak lahir demikian fa ulukman di Jakarta semoga bermanfaat. Silakan berikutnya masih dari telepon di 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ibu dari mana? Dengan Ibu Nur di air tiris Silakan pertanyaannya Ibu Nur Ya terima kasih Begini ini Ustaz, apakah seorang laki-laki mempunyai jambang yang dari telinganya Ustaz? Sampai ke jendera apa itu boleh disyukur Ustaz? Terima kasih penghitung warahmatullahi wabarakatuh nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah silakan Ustaz ini materinya Apa pertanyaan tidak ada Maksim, kaitan dengan materi Kita pending terlebih dahulu dan Pertanyaannya Tidak ada kaitan dengan materi kajian Cuma nice. saya jawab juga Berkaitan dengan masalah jenggot Jenggot ini hukumnya wajib Di dalam buku Syara'akidah Al-Husna Nama Jama'ah Itu saya sebutkan Tentang tidak bolehnya kita menyerupai Orang-orang kafir Itu dilihat di halaman 504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 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambari, Zahirin yang lainnya. Mencukupi juga ya untuk mimhar. Nampak yang lain. Kelahiran jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan usut tadi. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Bapak? Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustaz Sir. Silakan, Bapak. Dari hamba Allah dari Sumatera Barat, Sir. Ya. Silakan, Bapak. Ke pertanyaannya. Iya. Ya. Apakah pelaku pelaku bid'ah itu juga merusak aqidah, Ustaz? Iya. Apakah pelaku pelaku bid'ah, misalnya dalam hal menjilat orang murtad seperti ini, tuh banyak kesirikan kesirikan terjadi seperti. Pak itu mempercayai bahwasanya Menjelang pemakaman ok, inilah di waktu-waktu tertentu mengunjungi atau mendatangi kuburan-kuburan tertentu, melakukan hal-hal tertentu juga. Dan nah itu kan itu yang pertama satu dan sama dua kan? Mohon maaf, satu saja Bapak ya karena waktu yang terbatas. Ah, Oke, okay. terima, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Iya, tentang masalah uh, ahlul bidah, apakah mereka itu merusak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 kepada perbuatan bedaan. Maka Nabi S.A.W mengingatkan kaum Muslimin dalam beberapa hadisnya Nabi bersabda, S.A.W wahai aku memudatatil umur, baiklah kulla mudatatil beda'ah, wakulla beda'ahulala. Jauhkan dari kalimah seperti perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara, perkara yang baru adalah beda dan setiap beda sesat. Nabi sudah ingatkan bahawa setiap beda itu sesat. Sejelaskan di sini bahwa agama Islam sudah sempurna dalam bukunya sudah sejelaskan. Tidak boleh orang menambah-nambah lagi satu acara atau ibadah, karena Nabi sudah lengkap menjelaskan. Kalau dia masih menambah-nambah sesuatu acara-acara atau keyakinan-keyakinan atau yang lainnya, berarti dia mempunyai anggapan agama Islam belum sempurna. Sedangkan Allah berfirman: Al-Yaumaqmatulakumdinakum, Waatmamtualikumni'amati, Waradzi tulakumulislamadzina. Pada hari ini aku sembuhkan bagi agamamu, aku telah ciptakan nikmatku atasmu dengan koridor Islam menjadi agama kamu. Tentang masalah kesyirikan. Banyak sekali di Indonesia orang melakukan kesyirikan. Tentang bid'a banyak. Tidak perlu disebutkan satu persatunya. Ribuan bid'a. Cuma sekarang, bagaimana kita mulai dakwah ini. Mengajak umat kepada tauhid Itu dulu awal. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara yang mereka lakukan dalam perbuatan bid'a. Capek kita tegur satu persatu. Dan orang tidak bisa terima dakwah kita. Kita mengatakan ini bid'a. Ini bid'a. Ini bid'a. Ini bid'a. Orang tidak bisa terima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 Nanti di samping menjelaskan sholat, jelaskan juga ini nggak ada contohnya yang seperti ini dari sana. Tapi jelaskan dulu yang benar kepada mereka. Jadi jangan kita sebentar-bentar mengatakan e, ini perbuatan ini bid'ah ini beda. Orang nggak bisa terima seperti itu. Jelaskan dulu yang benarnya kepada umat dalam jawa ini, yang hak itu. Jelaskan. Yang penyimpangnya juga dijelaskan nanti. Tapi setelah jelaskan kepada mereka, agama Islam yang benar itu yang bagaimana tentang mana tauhid yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana jelaskan. Nah ketika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 Tauhid ini merupakan asas yang harus kita dakwakan kepada umat Kemudian Antum sudah berusaha untuk mengajak masyarakat Untuk membeli buku-buku sunnah Mendengarkan radio roja dan yang lainnya Ini manfaat Antum tidak mampu untuk berdakwah, Tapi Antum bisa mengajak orang untuk mendengarkan radio roja, tv roja Itu bagus Ini sarana dakwah. Artinya orang bisa mendengarkan tentang tauhid Mendengarkan tentang sunnah mendengarkan kepada mereka tentang bahaya syirik baik bahaya... manfaat antum dapat ganjaran dapat pahala nah ketika ada dai-dai yang menentang atau usaha yang menentang tidak ada masalah dalam dakwah mesti ada tantangan enggak mungkin enggak jangankan kita para anbiya warusul ali musallat wasalam berdakwah jelas dimusuhi oleh siapa oleh umatnya dan pasti ada mesti Allah memberikan setiap dai setiap nabi itu mesti ada musuhnya pasti pasti pasti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 jadi tetap akan ada, ada musuh, tetap ada. Enggak mungkin enggak ada dalam dakwah. Jadi enten, ketika anda berdakwah, ada orang-orang atau kiai-kiai atau ustadz atau dai yang memusuhi, wajar. Itulah dakwah. Tapi bukan berarti kita diam. Terus kita berdakwah Enggak boleh kita berhenti dalam dakwah. Harus terus dakwah. Yang mereka kendaki matinya dakwahin, dakwah dakwah tauhid, tidak akan mati. Tetap Allah akan semurnahkan dakwah ini. Mungkin tempatnya dihancurkan, apakah pondoknya atau masjidnya? Tapi dakwah tidak bisa dihancurkan. Dakwah ini tetap berjalan selama langit dan bumi. Makanya tetap berdakwah. Dan tentang masalah disebutkan bahawa di antara mereka tidak setuju bahawa Allah di atas langit. Antum lihat di poin ke-12. Poin ke-12 dari buku ini. Al-Sunnah wa jama'ah menetapkan sifat ulu ketinggian dari Allah. Kalau mereka da'i-da'i dan ustad-ustad kia'i mengaku Al-Sunnah. Bahawa Al-Sunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Yang pertama kali menetapkan demikian Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar ayat Al Quran, Allah berfirman Aminum manfis samaa ayak sababikumul arda Faidah ia Faidah ia tamur. Sudah merasa aman kan kalian, bahwa Allah yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba berkuncang. Allah berfirman Yaqfu na rabbaumin fauki muayfanu nama yumarun. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa di atas mereka dalam maksud apa yang perintahkan kepada mereka. Allah berfirman Sabi esmarbi kalaala sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Ketika kita sujud. Subhanahu al-Rabiyah. Al, Dan Nabi Zulam menanyakan kepada seorang buddha. Aynallah. Di mana Allah. Allah, Allah di atas langit. Kala man anah siapa aku. Kala antara Rasulullah. engkau Rasulullah. Kala a'tiqha fa'innaha mu'minah. Merdekakan dia kerana ada seorang mukmin, Seorang mu'minah. Kita melihat di halaman 198 di buku ini. Buku syara akidah al-sunnah wa jamaah. Jadi kita jelaskan. Bahawa Allah berada di atas langit. Yang mengatakan demikian siapa Allah dalam Al-Quran. Yang mengatakan Allah di sengit Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kita ingkari firman Allah dan ratusan ayat menyebutkan Allah di sengit ratusan ayat. Dan apa beratnya mereka untuk menerima ini? Kewajiban seorang muslim tak sedih. Samaeena watona. Kenapa? Apa beratnya mereka sampai dia mereka mengingkari tentang Allah di atas langit Apa beratnya mereka untuk menerima bahwa Allah di atas langit kalau mereka mengatakan Allah di mana-mana Allah di hati, mereka mengingkari Quran, mengingkari Sunnah, dan juga dengan ada di mana-mana menunjukkan bahawa Allah ada di tempat yang bersih, tempat yang kotor, nggak boleh. Allah maha suci. Jadi mengingkaran seperti ini termasuk okufuran. Makanya kita yang penting bagi kita mendakwakan, kalau mereka mau terima Alhamdulillah nggak terima nggak ada masalah dalam dakwah. Tapi kita usahakan dengan cara yang baik mendakwakan mereka. 6.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 Terima kasih Ustaz, Jazakul Hiram Terima kasih Ustaz, Jazakul Hiram ya. Tentang Dai yang berjalan di atas sunnah Dan da'i yang tidak berjalan di atas sunnah Itu bisa dilihat Dari Yang pertama tentang akidahnya Yang paling pokok tentang akidahnya Tentang i'atiqat, tentang keyakinan dia Seperti tadi keyakinan ee, Allah kepada dia seselangi Keyakinan tentang akidah Yang itu harus yang pokok.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 di poin terakhir dari syarat akidah Ahlussunnah saya sebutkan di sini yaitu dia harus betul-betul akidahnya selamat. Di sini salamatul mu'taqad. Syarat dan kaidah dalam berdakwah di poin terakhir di poin ke 84 itu dai itu harus punya 3 syarat dalam berdakwah. Yang pertama salamatul mu'taqad. Selamat tentang e aqidahnya dia, keyakinannya yaitu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat-sifat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 Dia orang untuk ikut dalam politik, ikut ini, ikut ini. Ini berarti manhatnya enggak benar ini orangnya. Akidahnya salah, tapi manhatnya enggak benar. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Jadi ya, seorang yang berdawah mengajak umat berislam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar. Yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan istibah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah, baik cakap, perbuatan ataupun perkataan. Ini tentang Syarat seorang menjadi dai dai sunnah atau dai halus sunnah dan dai salaf ada pun yang selain itu yang pertentangan, ya bukan dai salaf. Enam yang lainnya. Baik, terima kasih saudar Zaki atas jawaban dan nasihatnya. Silakan kami berikan kesempatan dan uh, untuk penelpon kembali di 0218236543 bagi anda yang akan bertanya di uh, beberapa menit ke depan untuk pertemuan kita silakan.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 Jadi aku nanti bisa melihatnya kalau ada santri santriku meni, me, mengaji gitu kata Ustaz. Apakah uh, seorang Kiai yang seperti ini apa dinamakan sirik atau bid'ah Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukur alhamdulillahirobbalakum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silakan. Tentang masalah wasiat itu dilihat wasiatnya sesuai dengan sunnah atau tidak.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 kemudian perluasan-perluasan ma, ya, kalau dia wasiat demikian tidak boleh kemudian yang kedua, ketika dia wasiat bahawa dikuburkan di pondok pondok itu bukan kuburan pondok lembaga pendidikan kalau kuburan, dia kuburkan di pemakaman kaum muslimin orang dikuburkan di rumah aja wasiat tidak boleh khusus untuk Nabi aja, Abu dan Umar. yang lain tidak boleh, tidak boleh orang dikuburkan di rumah sebab Nabi bersabda la tajalu ja buyutakum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 Berzak. Tidak tahu dia orang yang hidup. Jangankan. Kiai itu. Hatta Imam Syafi'i. Hatta Nabi Muhammad. Tidak tahu. Tentang apa yang terjadi dari umat ini. Dia yang tahu. Jadi kalau orang. Mempunyai iktiqat. Keyakinan. Yang demikian. Keyakinan yang batil. Keyakinan yang sesat. Siapa aja yang punya keyakinan. Apakah dia seorang ustaz, seorang Nabi, seorang ke... Kau punya, kita pun enggak, enggak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena orang yang sudah meninggal itu berada di alam berzah, dia enggak tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini enggak ada. Enggak tahu tentang keluarganya, enggak tahu tentang anaknya, enggak tahu tentang orang tuanya. Kalau dia meninggal, enggak tahu sama sekali, sama sekali enggak tahu. Bahkan kita juga mendengarkan sesuatu dia enggak dengar sampai Nabi sampai Allah berfirman wa ma anta bimusmiin manqal engkau enggak bisa memperdengarkan orang yang ada di kubur enggak bisa kalau kita disuruh mengucapkan salam dia ya, mengucapkan salam tapi dia enggak tahu undang siapa yang datang siapa yang mendoakan jadi yang tahu ini keyakinan yang batil kalau dia mengatakan bahwa ada orang mati dia mengetahui tentang orang yang hidup ini batil mereka yang tahu sepinggir cukup sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat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 itu saja kurang lebihnya saya minta maaf, wassalamu ala bina Muhammad SAW, subhanahu ala wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila astaghfiruka wa atubulik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menitapkan, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadi yang telah menyampaikan kajian yang penuh manfaat dari kitab yang beliau susun, syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kita simak tadi bahasan poin ke-82 tentang manhaj dakwah ahlu wal jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dan penjagaan untuk Al-Ustaz besar keluarga. Dan semoga bisa bertemu dengan beliau di kesempatan Sabtu yang akan datang. Terima kasih untuk anda pendengar dan pemirsa roja atas kebersamaan anda. Kajian ilmiah tadi bersama Al-Ustaz Al-Fadhil, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Qadirjawas, Hafirullah Ta'ala. Langsung dari kota Bogor, Jawa Barat. Kita simak bersama. Demikian, nih al-Islam. Kami mohon maaf atas begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang saya sampaikan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس, الناس من شر الوسوى سلخ الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ككوا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يدى أبي وهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نشد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في min wajha fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh innahu kana wajib yaqini ala setiab muslim wal muslimat setiap diri bertanggungjawab atas apa yang kita perbuat ulia ibani لا تقنطوا من رحمه 756 AM dan Rojja TV saluran tilawah Al Quran dan kajian Islam Sobat Rojja Keria ada kabar baru nih. Kali ini Raja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya Baba Bahasa Arab buat anak. Kayak fahal Kreatif. kan? Alhamdulillah bixairin. Wkay fahal kan? Anta? Bixairin. Alhamdulillah. Kreativ Kreativitas anak Muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah eh, kreasi ya dari kalender beka sini ya. Kali ini Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami yaitu membuat burung. Nah, Adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, Adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut ya. Kamera dulu ya. Insyaallah nanti akan kita tayangkan. Enak. Enciklopedia anak. Sobat ceria di Enciklopedia anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah, yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Kapari. Salam Sapa anak negeri. Assalamualaikum. Selamat Idul Adha. Jami' Al Mubarak. Jami' Al ar Al Raji'. Ismiy Abdul Aziz Fanusi. Ana adrus di madrasah Darul Faizin Al-Fayriyah di bawah ijarah Madrasah Darul Hadith Al-Khairiyah ya al-muhtasib nam nasihat anak muslim maka adik-adikku hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan ketaatan kita kepada Allah tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan Ahad sore hanya di Roja TV Roja TV Seluruh antiruah Al-Quran dan kajian Islam Adik-adik Sobat Roja Tiriah Kini saatnya adik-adik saksikan Roja Tiriah Cerita Indah Anak-Anak Adik-adik bisa menikmati berbagai segmen yang menarik. Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Kreasi, Kreativitas Anak Muslim. Enak, ensiklopedia Anak. Sapari, Salam Sapa Anak Negeri. Nam, Nasihat Anak Muslim. Rojak Siria, Cerita Indah Anak-Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya jumpa kembali bersama kami.